Jsou prázdniny a někdo z vás možná přišel, přišel do tohoto přesto, přestože tady v táboře nebydli, ale právě už je na dovolené. Je to doba cest, školy už zavřeny, většina rodin s dětmi chtějí využít Školní prázdniny a vyrazili na cesty nebo na venkov. Ti, kdo ještě nevyrazili, chystají se na cestu. Je čas balit kufry. A balíme. Nechceme samozřejmě nic zbytečného vzít sebou. Ale zároveň bylo by špatně, kdybychom na něco zapomněli, co pak budeme potřebovat. Co si vezme s sebou, vezmeme s sebou, záleží na počasí a také na tom, co chci na dovolené dělat. Na moři, bez plavek, to prostě nejde. Hlavně záleží na cíl naše cesty na cestu, na, na, na naši cesty, které jsem si už dávno vybral a plánoval. Vždyť, milí bratři, milí sestry, všichni víme, kam chceme na dovolenou, Víme kam a proč. S Abrahamem je to jinak. Abraham si cíl své cesty sám nevybral, On ani nevím, jak se ta země jmenuje, do které má jít. A ani neodjede na dovolenou, má se navždy loučit se svým domovem. Má se vzdát všeho, co mu drahé a milé, a nenavrátit se. Abraham nemá v tu chvíli cíl. A Vyznání z páté knihy Možišovi dokonce říká, že to je typicky pro celý lid Izrael. O svém práotcovi vyznává, můj otec byl aramejec bloudící bez domova. Toto je lid boží. To je osud Abrámova. Je migrant. Je na cestě a neví, kam dorazí. A ani v Kenaánu, když čteme dál Bible, si ukáže, že ty Abrahamovi potomci nebudou doma, ale budou pořád cestovat. Příběh o tom, jak se Abraham vydá na cestu, je zapsán v Bibli proto, že s ním začínají dějiny Izraele. Abraham je zároveň předek Izraele a Izraelitu a je zároveň vzorem všech, kteří na Boha spolehají a uvěřují mu. Abraham je v Biblii i v Novém zákoně vzor věřícího člověka tím, že se všeho vzdá a odejde. Odejdí ze své země, právě Hospodin. On se nezdržuje dlouhými řeči, ale na rovinu rozkazuje Abrahamovi: Odejdí ze své země. A nejenom svou země má nechat za sebou. To si umíme třeba představit, že ty poměry v země nejsou ani tak. Dobrej, nebo jsou dokonce pro některý nesnesitelně tak, že se snadno odejde. O to tady nejde. Nemá opustit jenom svou zemi, ale také svou rodinu. Tradici svého otce, veškerou jistotu má opustit dnešní pojem, na to máme identitu. Má zanechat svou starou identitu. Jakoby nic. A Avrámovi bylo 75. V tomto věku se má už přemýšlet o odpomčinku. Třeba si hledat nějaký bydlení, kde může přežívat poslední lety letan života. A místo toho aby si místo toho se má vzdát všeho, co si dosud vybudoval, na co může spolehat. Bůh ho prostě posílá pryč a ani neřekne kam. To je ten vrchol. Abraham se ani nedozví, kam ta cesta povede? Nedozví se, jaká bude alternativa. Hospodin pro Abrahama nemá připravený ani mapu, ani provoce, ani filozofii dějen, že ona země se nazývá Kenaan. To se čtenář Bible dozví teprve mnohem později a v tuto chvíli musí stačit odejdi do země, kterou ti ukážu. A takto, milí bratři, milí sestry, takto s tou víru opravdu je. Není na začátku jasné kam ta cesta vede. Že když budeš věřit, tak se dostaneš jistě do nebe a jinak no, na to druhé místo. To není biblická víra. Biblická víra je to, co nám ukazuje Abraham. Ten, který uvěří Božímu slovu, ten má Boží slib, že mu to místo potom ukáže. Potom. Výrazit ze současných poměrů se nám zdá třeba snadnější, když máme před očima jasný cíl. Bůh ale nám takový jasný cíl nedá, nebrž řádá od nás víru. Abraham může spolehat na to, že Bůh mu cestu ukáže. Potom. Uvědomujeme si, jak je to absurdní, jak mám balit kufry v takovém případě. Žít to nejdůležitější této cestě, tam chybí ten cíl. A jak bychom měli pro naši víru, pro naši církev získat jiné lidi ještě, dělat nějakou misi, když nejsme z to jim říct, tady je ten cíl, tady s námi půjdeš tam. To není biblické. Od začátku, od tohoto začátku s Abrahamem se to nezměnilo, potrvá to do dnes, také pro nás, pro, jak nový zákon říká Abrahamovi děti, je to pořád stejné. Když se chceme vydat na cestu víry, tak se nedozvíme, kam dopadneme. Ale na druhé straně, a to je tady na tomto příběhu tak úžasný, na druhé straně Bůh nám neříká málo. Slibuje Abrahamu, a Abrahamovi řadu věcí. Není to vůbec málo, co říká. To první, co říká, učiním tě velkým národem. Nejprve Bůh Abrahamovi slibuje hodně potomků. Jméno Abraham, který známe my, ten jméno Abraham vlastně znamená otec Davů. Abrahamově ženě záře bylo už 65 let a podle všeho byla neplodná. Velkým kmenem, který má vyrost z Abrahama, je Izrael. A příběh Božího lidu začíná teprve tím, že Abraham hospodinovi uvěří. Zde Začíná nejenom plotnost Sáry, zde začíná plotnost víry, začíná plotnost Izraele i třeba křesťanů. Dějní spásy začíná v tom starém zákona, s tím, že Bůh volá toho jediného. Abraham se stává výjimkou. Bůh vstupuje do dějin tím, že Právě jeho volá. Světkové Nového zákona rozuměli tomu slibu Božímu tak, že platí pro všechny lidi, kteří stejně jako Abraham uvěří a vydají se na cestu. Ti, kdo věří, jsou podle apostola Pavla Abrahamovi potomci, protože Bůh oslovuje člověka v Kristu. Ale jak? Přesně tak, jako u Abrahama to bylo. Bůh říká ještě něco dalšího. Pořehnám tě, velké učiním tvé jméno. Znamená to, že Abraham bude slavný? Jak to bereme? Nebude slavný svými hrdinskými činmi. Ale bude slavně tím, že Bůh může zehná. Kdo bude vyprávět potom o Abrahamovi? Bude vyprávět ne o jeho povaze, o jeho vlastnosti, schopnosti, jak to všechno dal dohromady, ne. Bude vyprávět o víře. Bude vyprávět o víře Abrahamovi a bude vyprávět o ovocích právě této víry. A kdo mluví o víře, ten stále se znova vrací právě k tomuto příběhu Abrahamovi. Tak bude každý znát jeho jméno. A to bez ohledu na původ a národnosti. V Ježíši Kristu slyší i pohané Božes Boží slovo. Ti, kdo jsou vyvoleni ze všech národů Skrze Abrahama přijímá církev od Boha toto požehnání, To Bůh slíbil Abrahamovi. To třetí. Bůh říká, požehnám těm, kdo řehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. To, co říká Abrahamovi o pravdu, je důležitý rozhodující pro všechny ostatní. To, jak se lidé potom staví k Abrahamovi bude rozhodovat o pořehnání a prokletí, o záhraně a zkáze. Zde a nikde jinde se otvírá lidem budoucnost. Tento nový lid, který má vzniknout někde, tento lid rozhoduje o celém lidství. Bůh nějak straní Izrael, bude ho, bude chránit, bude s ní, budou ji podporovat, ale k tomu patří i to druhé. Stan se pořehnáním. Požehnám těm, kdo řehná i tobě, proklejí ty, kdo tě zlořečí, ty se stan požehná. Tak to požehnání Boží obsahuje také úkol. V tobě do požehnání dojdou veškeré čeletí země, říká mu hospodin. Prostřednictvím Abrahama se Boží požehnání má dostat k lidem. Jeho cesta víry má být plodná i pro další. Pro jeho potomky pro každého kdo. Oslyší a vidí. Jeho cesta víry má být plodná. Jeho požehnání je zároveň dar a úkol. Stát se požehnáním pro druhého, to je jeho úkol. Předpokládá to zvláštní zacházení se stvořeným Božím a předpokládá to zvláštní postoj k blížnímu i k nepřátelům. Šíření víry milí bratři, milí sestry není samozřejmost. Spíš je nepravděpodobně, že se to povede. Kdyby šlo podle skutečnosti v církvi co vydáme, nebo podle našich zásluch, pak by církev musela zůstat bez dětí. Ale církev se dost často se přece dost často stává pro lidi spíš překážkou víry. Je to ovšem Bůh sám, který svým duchem církev vždy znovu oživuje, který to dovede v tobě dojít požehnání veškeré střeledy země. Boží vůle se má uskutečnit v církvi a na této cestě Abrahamovi, která začíná právě tímto voláním tomu jedinému. Člověku. A dozvíme se z Bible, jak Abraham se vydal na cestu. Místo toho, aby se Abraham teďka vyhlížel místo, kam má jít, místo toho, aby se radši odpočínal přiměřeně svému věku, on se vydá na cestu, protože Bůh mu to přikázal. Boží slovo hodá do pohybu. Zde by možná bylo zajímavé, co tady není. Slovo víra v tu chvíli není. I když Abraham uvěřil, měl obrovskou víru, ale tady v této větě není řečeno, že Bohu věřil, ale že se vydal na cestu. Tak jde o to, co se opravdu stalo. My spojujeme svůj pobyt v církvi jistě s vírou, ale pak s radou jinými věcimi, s rodinou, s tradicí a tak dále. A nespojujeme to s tím, co Abraham má dělat, odejít, všechno toto nechat, a spolelat se na Boha. Nečteme tady ani o tom, že Abraham by váhal. Že si to dlouho rozmyslel. A také nečteme o tom, že Abraham bezpodmínečně poslouchal. To necháme na něm, jak to bylo. Co se mu honilo hlavou. Dozvíme se jenom, že nakonec dělá to, co, a co Bůh Bible nepopisuje Abrahamovy myšlenky jenom holá fakta. Nezáleží na jeho motivech, ale na to, že Mili Milí bratři, milí sestry, není tak důležitý. Někdy musíme si vyjasnit svojí motivace, co vlastně chceme tady. Ale je to docela v pořádku, že jeden si to důkladně rozmyslí, ten druhý hned spontánně se do toho dá. Někdo myslí, že to je záslužně se angažovat v církvi. To si zaslouží nějakou odměnu. Různě tyto myšlenky jsou a netváříme se, jako by nebyli. Ale důležité je, že jsme spolu na cestě. Tak nezrozhodují naše představy o budoucnosti, o té budoucí země, ale o tom, že máme vztah k Bohu, kterému důvěřujeme, který nás dá do pohybu. Pokud smíme věřit Biblii, tak ta naše budoucnost není to, co pro nás bude, ale budoucnost je to, kam jdeme, nebo kam si necháme vést. Vzniká na cestě. Budoucnost není tam někdy a můžeme stát opodál nebo ne, ale budoucnost vzniká vírou. Tak tady není. To hlavně to přemýšlení. Tady je to hlavně to, že se vydáme na cestu. A z Bible se právě toto dozvíme. Abraham šel a s ním také šel Lot. To je to dobré v té Bible, že je to otevřeno pro naši účast. Jeden šel s ním, Abrahamův synovec. Abraham se s ním půjde do té záslíbené země. Milí bratři, milí sestry, poslední věta tohoto oddílu neřeší zde Boží nezáslíbený už plati, zdá Boží záslíbený už platí také pro jeho synovce, ale připomíná nám, že je možná dnes trochu víc, než jenom poslouchat nějaké kázání a pak jít domů. My jako církev jsme potomci i synovci, ale také každého z nás má svůj vlastní povolání od hospodina. Tak, vyrazíme spolu s ním. Mám obavu, že to, co nás zde spojuje, je někdy spíš opak toho, že toužíme všichni, po klidu a domově. A je to typický fenomén v církvích, zvář těch tradičních. Všude se dneska kolem nás pořaduje flexibilitu a připravenost ke, změni, ke změně. Více už ani nemůžeme. A tak chceme mít církev jako místo, kde můžeme se cítit doma je to špatně? Mili bratři, se sestry, že toužíme mít společenství, se kterými můžeme být, to je docela biblicky. Ale církev je putující lid boží. Boží slovo dá lidi do pohybu, nebudou pořád stejnej a střídají se také. Některý předchází, některý přichází teprve nově Tomu. Kde Abraham je doma, tam ho Bůh nechtěl, ale chtěl ho mít na cestě. Chtěl, aby předešel, aby ukázal nám směr. Kdo věří, není u cíle, není hotový, vždy zůstává na cestě, ale můžu vás mít říct vás, že kdo je na cestě víry, není bez vlasti. My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i spasitele Pana Ježíše Krista. Píše apoštol poštol V horizontu království Boží jsou všechny stavy a poměry jenom předběžně, ale máme Společnou vlast, kde budeme doma. Vsude, na zemi a nikdy, hlavně s ním. Tak co s tím baleným kufru? Co máme nechat doma a co si máme vzít? Záleží na cíl, záleží na tom, kdo nás volá. Nebudeme moci vzít sebou všecko co nás váže. Země, národ, rodina, rodiče, náš původ, naše země, naše dědictví. Musí každý vše opustit? Není to tvrdý a ná, příliš náročný úkol? Ne, myslím, že ne. Je to pozvání, které berou když vím, co mě tam čeká. Kufr našeho života není ale neomezeně velký. Jako ten malý kufr na dovolenou máme se starat i o, ten, o něco maličko větší kufr našeho života. Abraham nejde na dovolenou, jeho příběh Není takový prázdný nový příběh, ale životní příběh a vzor pro nás. Využijeme příležitost a zamyslíme si nejenom nad tím, co si vezmeme v dalších týdnech, v příštích týdnech na, své, na svou cestu do dovolené, nebož zamyslíme si i nad tím, co co vlastně, co opravdu potřebujeme ve svém životě. Co je tak důležité a co je třeba méně důležité, nebo co mám nám na této cestě, která před námi je, spíš překáží. Zabalili jste už věci, které v životě ani nepotřebujete a Milí bratři, milí sestry, vyrazíme tedy s Abrahamem na cestu i na cestu do dovolení. Neboť Boží volání nám platí. A zazní i dnes. Je to stejná cesta, na kterou nás volá. Tato cesta má i jméno, které dobré, dobré známe. Vždyť Kristus praví, já jsem ta cesta. Pravda i život. Věříš, náš Bůh volá. Slyšte, odložte své zvyky a tradici, svou pohodlnost a své samozřejmosti. Dejte si do pohybu a sebou si vemte to, co je nad cestu opravdu důležité. Boží požehnání. Přeju vám požehnání týden pořehnaný prázdnými a pořehnaný cesty životem. Amen.